Запала гнітюча мовчанка. «А чи не випити нам за здоров'я новонародженого?» З вальшивою радістю заверещала поетеса Клавдія Черешенька. Вона пустила бісики зі своїх тивих очиць в чоловічій частині товариства. «Випити чому ж ні?» – погодився Теофіл і заходився наповнювати модні, імпортні контрабанда з Росії тесані склянки горілкою, вином, пивом – то, що забажає. Випили. Прибули нові гості. Прийшов один з перманентних лідерів опозиції, меткий і вельми рудований професор Тешевчук та лісописець у спідниці його славних справ, дуже сексуальна журналістка Олена Гарбузюк, яка творила під псевдонімом Марія Магдалиненко. Вона твердо вірила, що такий вчений, красномовний політичний діяч, тим більше зла в опозиції, як професор Тешевчук, не може в недалекому майбутньому, коли буде повалено цей ненависний авторитарний режим і в Україні запанує правдива демократія, не стати президентом України. А вже тоді. Тоді настане і час його соратниці та біографа, у якої вже майже готова книга про славного сина Неньки, пана Тешевчука. «Життя на вівтар вітчизни» називається. Гостям налили. Пан професор взяв у праву руку тесану склянку з оковитою, а ліву артистично заклав у кишеню штанів, відгорнувши вилогу картатого німецького піджака – і приготувався виголошувати промову. На нього ніхто не звертав уваги. Журналістка Олена Гарбузяк з ненавистю страждала. Професор відкашлявся і добре поставленим голосом почав промовляти. Як говорив Заратустра, його вірна журналістка відклала склянку з вином, взяла ручку та блокноти, почала зосереджено стенографувати промову майбутнього президента демократичної України. Професора ніхто не слухав. Екстрасенс Анатолій Капшук чіплявся до всіх, пропонуючи прочитати по біополю «Майбутнє». Від нього сахалися і від цитаря партійної організації Журналістка Олена Гарбузяк навпаки сама підійшла до Капшука і спитала прямо Буде чи не буде президентом? Капшук ледве від неї втік «Зупиніть музику!» Раптом дуже голосно закричав апостол Павло «І слухайте, Назарій буде говорити» Це важко повірити, але музику було вимкнуто, публіка затихла Кожній пиятиці настає момент, коли п'єш, п'єш, говориш, щось комусь доводиш, а потім тебе опановує якась апатія. І чому б не послухати цього дивака? Хай говорить, а потім добре знову, з новими силами, взятись до горілки або вина. Ось і це неспокійне, вередливе зібрання, на якийсь час стомилось пити. Цей момент дуже точно вловив апостол Павло і гаркнув своє «Зупиніть музику». Назарій, довгий, блідий, сумовитими вусами, виліз на стіл, підняв руку зі складеними двома пальцями догори і почав говорити. Під ранок майстерня Теофіла Левицького нагадувала пейзаж після битви. Але не простої битви, а якоїсь фантастичної. Ніби не людські армії так собі по-людяному повоювали трохи розійшлися, а ніби тут побували зелені космічі карлики з незнаною зброєю. Люди лежали покотом, а предмети – кожен у свій неприродний спосіб. Столи догори ніжками, веделки встромлені в підлогу, електролампочки ввинчені в слоїки з кислими помідорами – Порожні пляшки, приклеєні жувальними гумками до стін, недопалки цигарок, якимось чином прикріплені до стелі, стриміли згори, як сталактити. Люди лежали, хто напівголий, хто напіводягнений впереміж чоловіча та жіноча стать. Всі спали. Прокинувся першим господар помешкання – і винуватець урочистостий, маляр, і просто гарний хлопець Теофіл Левицький. Він став і, побачивши в протилежному кутку почату пляшку.